Макс Бондаренко «Обрати Янгола». Повість. Видавництво «Університетська книга. Суми. 2002 рік». Читає Андрій Вільколик. Переднє слово або від видавця. Чому переднє слово, а не заднє? То тому що слово завжди має бути переднім і ніколи заднім. Тому що сьогодні вся література схожа або повністю відповідає жанру переднього слова, як колись незабутня роман-газета. І сьогодні теж літератури, як і тоді, немає. Її ніхто не пише, і ніхто не читає, бо є інтернет. Є лише одні тексти, в яких відсутня власна література, зате є літературність. Є текст, саме звичайний інтернет-текст, який можна читати справа наліво або зліво направо, можна читати спереду або як газету починати читати з кінця, тобто ззаду, а найкраще з заредини. Нанизуєш слова як гудзики на нитку, потім скручуєш і відпускаєш, вони дзвонять, гудуть, а про що не знаєш, але приємно і так весело, і радісно на душі, чисто, Тихо і пусто, мов дитячі пустощі. І слава творцю, що сотворив нас по подобію власному, і кинув на призволяще в блуд, в бруд, в багно, в дощ, в сніг, в ніч, в темряву, не в залишки того, що було, що минуло, і вже не вернеться. Контраспемсперо за рогом ХХ століття і на порозі ХХІХ. Людини немає, лише залишки, комунікації та ненормальності ненормальних стосунків. Ніщо не хвилює, не ятрить душу і тіло. Все загубилось і розтануло в темряві. Немає нічого, ні життя, ні його сенсу, ні кохання, і навіть похмілля вже немає. Одна із містичних версій того, що було і кануло в літо, може бути підтверджено хронікою. Але її теж немає як і янголів, які давно покинули грішну землю. Безглузде життя не викликає довіри до самого себе, як і тексти у вигляді послань або інтеракцій, де за сучасними уявленнями постмодерної епохи знаходиться безмежний простір невичерпних смислів, а саме читання перетворюється у відкриття цих смислів. У діяльність, що повертає нашу свідомість до споконвічного культурного середовища, нашого похмільного буття. Ось і все. Коло замкнулось, залишилося підключитися до Інтернету. Будемо прикладати нові канали зв'язку та комунікацій. ВК. Поскриптум. Текст знайдено в Інтернеті. Друкується згідно з усною домовленістю з автором. Усі птахи, що літають у небі, всі риби, що плавають у воді, всі дикі звірі, що бігають хащами, знаходять могилу в нашому шлунку. От і спитай себе, чого ми помираємо так швидко. Ми живемо мертвими, муса вільно відпущений. Визначено еталон нормальності. Кореспондент нашої газети зустрічає абсолютно нормальну людину. Ви дивитесь на мене так уважно, наче чекали зустрічі зі мною все життя. Не варто на мене так дивитись, а варто дивитись крізь скло в темряву у пошуках вогників. Варто слухати гуркіт коліс і скрегіт гальм потяга. Тільки це, здається, і лишається. А ще пити каву та розмовляти. Гуркіт, скреїть гальм, дим потяга. Так, розмовляти. Це важко назвати бізнесом, бо не приносить грошей. Ви розумієте, я маю на увазі гроші. Це важко назвати хобі, бо це робота. Так, це робота, бо я ходжу туди кожного божого дня. Більше того, я там кожну божу ніч. Бо я роблю газету. Випускати газету в провінції не важко. Важко випускати хорошу газету. А в мене хороша газета.